Той 10 години навършва през ноември писателят Павел Вежинов. Писател, вълнувал и вълнуващ читателското въображение в 20-и, очевидно и 21 век. На фона на музиката към 5 телевизионен филм по негов сценарий Сами сред вълци, която се пази в Златния ни архивен фонд, казвам Добър ден на неговата дъщеря, журналистката Павлина Делчева Вежинова и на Вида Делчева, която е негова внучка. Много ми е драго, че сте в студиото на Хоризонт до обед. Здравейте! добре, Ами няма да ни стигне времето даже да изброим всички произведения на Павел Вежинов, но това със сигурност ще стане до вечера на специалното събитие от 18.30. Е ли на да, 12 и 3 столична библиотека. Столична библиотека, Американския център, защото там ще представите и първата порода си цялост на негова биобиблиография. Именно. Павлина, 10 години сте събирали тази. Всъщност на практика библиотека. повече от 10, защото започнах още таткото, докато беше жив. Щяхме да правим литературни анкети Камбан. И тогава аз започнах да събирам само. А... Неща, печатани в периодичния печат. Съжаление, даже не започнах банкетата, Аз оставих а, тогава екземплярите от издирванията и при мен останаха само рекописи, наброски. И преди 10 години, после време на 100 годишната, изнъж се усетих, че ни, никой не знае точно какво е писано, събрано на куп. Има по библиотеките, но никой не си беше направил труда, което е нормално. И аз 10 години рових по библиотеки, по сайтове, в всякакви чуждестранни библиотеки, в индекса на ЮНЕСКО, в Американската университетска библиотека, къде ли не, и се получи едно доста пълно изследване, което беше подпомогнато, разбира се, от труда на екипа на Анастасова от столична библиотека, която споредно преди време, но за по-кратък период и с повече на български, и повече книги. Но всъщност ние говорим за един от най-продуктивните, превеждани, издавани, четени български писатели. Не най-продуктивният, не дайте продуктивни. Имаше други, бяха другите него, Добре, по темата. Добре, може би да, това Много е най... четените. Много четени. Но има и наистина изключително много негови текстове, които да. започват още от началото на 30-те години, нали така? 32-та година е дебютът му. С стихотворение, което е много смешно, разбира се. Намерих го, откривам в Народната библиотека. След това с разкази, доста разкази, фейлетони. Той много със са сатира започва, което се продължава и през годините. Той си обичаше хумора и така по-елегантният вече с годините, с напредването на годините. Сега ние познаваме, обичаме бариерата, следите остават, втора рота, Белия гуштер, Нощем с белите коне, Сините пеперуди. Виждам, че всъщност тази вечер ще има и премиера на три негови а, нови издания. Тоест, не, не нови да, не книги, а, книги, разбира се. А нови издания на Нощем с белите коне и на неговите първи разкази Дни и вечери и улици без, без Паваш. Същност, са безпаваш е дебютната книга. Тя е много малка. Тя е малък формат, някъде, някъде към тристина странички. А следващата книга, Дни и Вечер, вече с нея той става известен. Mm -hmm. Става популярен, името му се чува, и става и търсен, разбира се, за да се изкарва прехраната вече списана. И тук обаче един интересен детайл, че тези, тези две негови а, сбирки с разкази се произдават за първи път от 1943 година. Да. 1942. И втора. Но знаете ли коя е? Ами никой не обръщал внимание. Но след архива на татко, през, през няколко години, между другото, ми разбрах, че а, видях дни и вечери с негови ръчни бележки. Какво да падне? Допълвания, изчистване на езика. Явно ги е подготвил за преиздаване. Част от тях, не всички са пипани. Uh -huh. И затова в новото издание направихме с поправките. Пустък на авторите поправки. Разбира се, това е обелязано в и Ако някой тръгна да сравнява, ще види разликата. Което само по себе си прави това ново издание уникално. Обаче аз се връщам на този елемент, че един толкова търсен и обичан автор, като Павел Вежинов, всъщност има текстове, които много дълго време не са преиздавани и се питам дали пък, ако се обърнем към това, което пазим в Златния фонд, в Архивния фонд на Българското национално радио, няма да намерим някакъв вид отговор, защо това е така. И сега ви предлагам заедно да Джо. чуем да чуем Увалиев, Петър Увалиев, големия Петър Увалиев за Павел Веженов. Един запис от 8 ноември 1994 година в интервю за Галя Сирийска от Радио България тогава. За Павел Веженов, че ме е срам да импровизирам. За кога ви трябва? Най-съществената ми и цвестна идея за Павел Вежинов беше, че когато държавната власт забранява историческата памет, единственият начин да оцелееш е да полудееш. Това е описание на бариерата. Аз съм много зарадвах, че след като той умра, някой бе записал какво съм казал и го казва. Павел Вежинов заслужава по-сериозно мислене, а не импровизация от старик, като мен в края на един ден, в който само занаятът му, но нито годините му, нито знанията му, нито умението му помагат. Просто занаятът. Що това има и занаят. Е това е Петър Увалиев за Павел Вежинов, Един, вярвам, уникален запис, който се пази. За съжаление, явно нямате това, което той каза няколко дена след смъртта на баща ми, което аз пазих на една на елементарна касета. Бях го записала. Дайте ни го. Нямам го. Изчезна. Просто изчезна някъде. По BBC беше. Разбраса за смъртта на баща ми. А може би го пазим, само а? че записа е изрично много. уточнен, че не е с много добро качество. Много лошо качество. Много лошо качество. О, много бих искала .е. някой ден да го чуя. Ето, ето. Сега да. аз се надявам, че колегите от Златния фонд ни а, чуват да. и можем да направим един специален разговор по чуването да. на... То беше думи кратък запис, то не беше дълго, но беше... Много е, хора казаха прекрасни думи тогава, наистина прекрасни, но той беше интересен, тъй като те бяха приятели. Рядко се виждаха, по понятни причини, но се познаваха от много години. Сега, Овел казва за бариерата на Павел Вежинов единственият начин да оцелееш е да полудееш в онази система. Обаче, за мен е това, което е много интересно, е, че всъщност Павел Вежинов е човек с леви убеждения, още от 30-те години на 20 век. По някакъв начин е добре интегриран в тази система и въпреки това, даже докато слушахме музиката от сами сред вълци, ми казахте нещо любопитно, че сериалът е вървял в летен период. Така, го може да много, не гледа, много да, да не се да. гледа. Как се го обяснявате това? Баща ми беше малко бамбашка човек. Не се съобразяваше с догмите. Много пъти е критикуван. Даже нещо, което аз скоро пак казах, но още не бери тъко критикуван че героят му не е партиен член, че е безпартиен. Всякакви неща. Има филм средношна среща, който от 90 минути, накрая става 60 минути отрязане с 3 години след това излиза. Филма за сами сред е спиран, не е буквално, пак е рязан, заради Гешев, че Гешев има и човешки образ. Онзи доста... Гешев, нали? Тека, то, ]то, то, то, да, да, фамилията е, да, Гешев е силно да, да. и политически Гешев. натоварена. Да, <с Гешев <с полицая. Но... Вечният полицай. Гешев да, вечния полицая, различно от Гешев прокурора, говорим да. за история, но няма как да не говорим и за политика. А, още един рекурс ми се иска да въведем, пак с помощта на Златния фонд, защото пък тук е внучката на Павел Вежинов, един много млад човек, вида Делчева. И а, сега да погледнем към младите герои, от млад автор. Интересен рекурс, за който ни кара да се замислим един друг запис, който се пази в Златния фонд на Българското национално радио, а именно запис на Росен Босев от 1976 година. Все по-често нашите изтъкнати белетристи се обръщат към младия герой. И докато в първите книги, на начеващи автори, младият герой интуитивно постигна, то в творчеството на майсторите на българската проза, младият човек е анализиран, разгледан е върху сложния фон на действителността, тук ще спомена две съвсем нови произведения. В романа на камен калчев Огледалото, целият сюжетен механизъм е построен на принципа поправяне на съдебна грешка. Главният герой е човек на възраст, хората около него също не са в първа младост. И чак когато обърнеш последната страница на романа, си даваш сметка, че не съдебната грешка е била темата му, а проблема на младите хора, които през цялото време са присъствали доста епизодично. След нощем с белите коне, където на младите хора бе отдадено първостепенно място, Павел Вежинов ни развълнува с повеста си бариерата. Тази повест, именно момичето, изнася голямата идея на произведението. Освен с останалите си постижения, тук Павел Веженов не очудва сточния портрет на младия човек, в чието черти сякаш са събрани чертите на сложното и примамливо бъдеще. Заключение искам да повторя още веднъж, че младия герой присъства в книгите на младите автори спонтанно и е постигнат интуитивно, като че ли в творчеството на средното поколение младият герой остава по-назаден план, за да се появи като осмислен и с любов нарисуван представител на бъдещето, Творчеството на ведущите наши белетристи. Един друг ключов писател от това време, Росен Босев, за а, Павел Вежинов и за този преход от а, епизодичния млад човек към централен герой в, а, в романите, в а, повестите на Павел Вежинов. Много ми е любопитно. Вида Делчева, вида А, вие как. А... Как влязохте в а, а, прочита на романите на вашия дядо и на повестите на вашия дядо? През тези млади герои ли? А, и какъв беше дядо ви за вас? Един млад дядо. Аз започнах като ученичка с фантастичните му разкази. Аз имаше в а, една христоматия в къщи училища за... Е... Разказам преди неседен ден по шосето, и оттам просто си казах, леле, той пише за извънземни, това страхотно. И съответно, първо почетох сините пеперуди, гибета на Якс, тези му книги. Разбира се, любимата ми, когато си е в отката, която всъщност е доста философска. Те всичките му са доста философски, въпреки че в началото ги четеш нали като приключенски разказ, като си. Дете после вече виждаш философията. Добре, се връщам на този елемент, младост, младост, старост. Какво е за едно дете или за една ученичка като вас? всъщност дядо ви да е в, в читанката, образно казано. О, това много ме вълнуваше. Нямах търпение да го учим, което не се случи, защото не бях литерантурен профил и се окаче, че всъщност той е включен само за профилираните паралелки. Така че аз си го прочетах в учебника и в христоматията и скефих се как ето това е моят дядо и него го има в учебника, но така и нямахме час, в който да го учим. Сега, тъй като днес е световният ден на детето и обръщаме внимание на този елемент, връщам се сега към вашата майка към дещата рята на Павел Вежинов, Павлина Вежинова, която пък е била седем годишна, когато участвате в един от филмите по сценари на бъждави Павел Вежинова. Да, това Павел беше Вежинов. средношна среща именно. Вижте, моето участие беше «Ако мигнеш, ще ми спуснеш». Имах две сцени, в едната, разбира се, говорих, точно не изразаха за мое съжаление. Видях филма вече като възрастна жена. А, много внимавах да не се изпусна. <съкъде> Къде съм? Имаме си големи бузи. Но аз имам, аз много по-горда с друго, имаме в а, следите остават За малката павлинка, която и така нататък. Децата използват в игрите си. И тук обаче просто потрясаващо е това. А, сцена, която е била отрязана, която е отпаднала, а, защо а, и Среднощна сцена е филм, който е бил спиран от цензурата, когато Павел Вежинов е бил ляв още от 30-те години на 20 век и би трябвало да е добре интегриран. беше достатъчно лев, предполагам, за тях. <laughs> така ли? Виждам, критика винаги е на стъпателна. Сирия е бил съсипан. Намериха ми доскоро а, статията в работеческо дело. Много неща. И не е само баща ми, не, не бива да го правим някакъв дило. Просто той си пишеше така, както смяташе, че трябва. А, и пишеше за, за, за душите на хората. Той не пишеше за фасадата. Просто. Той се преживяваше. Това, което тази дума, емпатия, тогава не съществуваше. Но той наблюдаваше, имаше невероятно буден поглед и наблюдаваше какво е взимал от това, вече само той си знае. Днес вечерта ще има премьера и на ново издание на «Нощем с белите коне». Девето. Девето. Ще има и филмова прожекция. Сини залези и бели коне. Значит, съчетание на две негови произведения. А, сега, нека да си направим един експеримент. Пак с помощта на Златния фонд. Двете вие лично. Знам колко е абсурден този въпрос. обаче пък структурира добре един разговор а, в а, ефир. Кое от произведенията на вашия баща и дядо? А, баща на павлина, дядо на вида. В най-голяма степен ви вълнува или отразява вашата емоция. А, искам и се обаче да го конкретизирам този въпрос, защото сега ще предложа а, всяка една от вас да си избере а, монолога на Сашо, отнощам с Белите коне, или а, Доротея и Антони от Бариерата, кое е по-силно отеква в душите ви. Не може има много много Не, да има налог много. Добре. Не, добре. Към момента да, разполага. Да, се, разбира се. А, и... Добре, Дороте и Антони. Оставай. Да, е Саш. Монолога на Сашо. Сашо. А, монолога на Сашо. Това, бълзо, тя се каза <сък> <сък> така, така е, така павлин, е, така, Павлина, и изпревари. По време и по време. Аз си няма да изпреваря. По време и по Ами, добре, тогава да кажа на Андриан, че започваме с монолога на Сашо. Нощам Белите коне. Колеги, аз се бях зарекал да не се изказвам на това събрание. И наистина не е признак на добро възпитание, когато родини и приятели започват да се защитават един друг. Тъй час няма да кажа нито дума за академико Румов, нито за неговата научна работа, но след изказването на другаря Аврамов просто нямам право да мълча. Все пак истината трябва да стои над всякакви и предразсъдъци. Както са ни учили в университета, самата тя е виша етичен закон. Тук справедливо се осъмниха в подбудите на доцента Зманов. И наистина винаги е малко подозрително, когато някой прекалено много се бие в гърдите и иска да се покаже по-голям католик и от папата. В този смисъл, аз нямам право да скри от вас това, което знам за доцента Зманов. Той е брат на Продан Дражев. Невъзвръщенец активен сътрудник на Радио Свободна Европа. Азманов се е отрекал официално от брат си, така че е получил формалното право да не го споменава и служебната си биография. Но и в това се е престарал. Какво е виновен бащамота е трябвало да се откаже от неговото име? Аз бих подминал тази страничка от неговата биография, ако не беше подкрепена и от други факти. Но мен не подразни нещо друго. Старши учният сътрудник Аврамов го характеризира много добре. Невежество и дилетантщина. Азманов може и да разбира от хистология, но в областта на нашата наука е пълен дилетант. И днес той е човек се занимава с перспективите на института. чертае му бъдещите задачи. Извинете, но от това е на халство. Бих му постил кариеризма, това е съвременна болест, доста добре развита. Но не мога да му простя невежеството и посредствеността. Той говори за апатия в института, а сам не се е учел с нито едно, що годе, значително дело. Няма нищо по-трудно от това да се издигне преграда за посредствеността. Тя е като вирусите. Не не ловят никакви филтри, не действат никакви имунни системи, никакви антитела, защото тя не е наш враг, а наш приятел. Ние ходатайстваме, пробутваме, караме се с роднини, с приятели страшно се сърдим, когато обласнат кандидата ни. Сега дали а, едно подобно послание има различен прочит в зависимост от това кога говорим преди или след 89-та година. Не знам, може би въпросът е и към Павлина, защото ги е живява по-активен по начин и Тя две. Ще кажете. Вопросът ще се намес. Да. Ама ние много кратко времето, <laughs> да, което е изрече. кратко ще кажем и мен, първо изключително много ме дразни в този момент в началото на изказането си, когато използва срещу академичен си враг, някакви такива аргументи. Кой му бил Чичо Вуйчо, кой бил, Европа, да се да. просто които не трябва да, са, да имат място в една академична среда, академичен спор, но за посредствеността не звучи много актуално също. Това вече е по-положителен знак. Павлини. Всъщност има един много хубав праска с а, академика. Следващата глава заимено за достоинството, че достоинството на човека трябва да се пази и за съвестта, че не бива с мръсни средства да вървиш към чиста цел. И това няма нищо общо с идеологията. Много добре казано. И сега скачаме в бариерата. Доротея. Смъртта на Доротея. Върнах се у дома. Нямаше къде да отида. Всяко кътче на земята сега за мен бе непоносимо. Празни нагорещени стаи, пламнали от слънце пердета. Жесток блясък на металните пепелници. Дори мъката и страданието сякаш моментално се изпаряваха в нагорещения въздух. И това бе най-страшното. Чувствах се не толкова нещастен, колкото неизмеримо празен. Сега най-много ме потискаше моята жалка лъжа пред генерала. Защо не му казах истината? Нямаше да повярва, разбира се. Щеше да ме помисли за луд, И какво това? Истината стоеше ли над всичко друго? Да. Но коя истина луташе се душата ми? Все едно коя. Ако бях погубил Доротея със своето нищожество или слабост, какво изкупление би могъл да измисли моят злощастен ум и защо трябваше да измисли. Дълго стоях под студения душ в банята, но и това не ми донесе никакво просветление и нямаше откъде да дойде. Мъчах се да се успокоя с надеждата, че може би нямам вина за смъртта и наистина изобщо не бях помислил, че може да се случи нещастие. Пък и сега не знаех какво е станало всъщност. Никой никога нямаше да разбере. Може би нарочно е прибрала крилата си. А може и внезапно и за себе си да е загубила сили и е полетяла в бездната. В бездната, коя е истина и. Кой може да я назове а, с а, гласа на Илия Добре, в който чете бариерата 1976 година, чухме, а, чухме това питане а, преди да завършим с, а, с крилата. А сега, Антони, погледни към небето, трябва да сикнеш с него. Да сикне с него, може ли човек да сикне? С небето. Аз го гледах, сега то ми се струваше много по-низко, сякаш изведнъж бях израснал до весените му. Ниско, черно и много по-хладно от всеки друг път. Но самите звезди ми се сториха така бляскави, че просто ме заболяха очите, като ги гледах. След малко, Антони, ще почувстваш някаква необикновена лекота. Все едно, че изведнъж ще се превърнал във въздух. Не говори. Ако го усетиш, каже ми само да или не. Това е всичко. Да, казах след малко. Ето, ние тръгваме, Антони. Отпусни се вътрешно, не прави резки движения и най-важното, не мисли. Ето, това е всичко. Бъди щастлив. Георги Новаков е актьора, който чете този отказ от повеста бариерата, запис в Златния ни фонд от 1983 г. и защото дъщерята на Павел Вайжинов избра бариерата. Какво Хато Като думи. Вижте, много е страшно да се докоснеш до таланта, до свободата, до небето и след това да го загубиш, знайки, че си можел да прекачиш тази бариера, независимо духовна или всякаква бариера. Това е страшното. Не е страшното кой е виновен за смъртта. Вина има. Винаги има. Но е страшното да не можеш да стигнеш там, на където искаш да бъдеш. Много ви благодаря Павлина Делчева, Вежинова и Вида Делчева, че превърнахте слушателите на Хоризонт Объд в част от вълнението, което предстои тази паметна вечер от 18.30 в библиотеката с Толичната библиотека на София, то ще завърши и с прожекция на филма «Сини залези и бели коне».